Sziasztok, itt van egy újabb filmbarátok Express, ahogy megszokhattátok, ha véget ért a Walking Dead akkor beszélünk róla bár ki tudja miért, de itt van megint a teljes csapat, akit megszokhattatok a Walking dead adásokból, itt van szokás szerint Gergő Sziasztok! És Sirin még. Sziasztok, Sirin vagyok, anonim Walking Dead függő már <laughs> 8 éve Függő. És egyre rosszabb, és rosszabb lesz sajnos, hát se, tudod hagyni. A függők se szeretik szerintem a függésüket. Az, az a már az első lépés a leszokáshoz, amikor rájönnek, hogy nem szeretik. Tehát, igen, a beismerés. A, igen, ez már egy több pozitív dolog, tehát amíg még azt mondod, hogy de tök jó, meg mindig a de akkor aggódnánk érted, meg valószínűleg, tehát akkor tényleg orvost hívnánk hozzád. De így, hogy legalább tudod, hogy mi a probléma, talán előbb-utóbb tudsz rá változtatni. Meg kéne hallgatni a régi adásokat, hogy melyik volt az, ahol kifejezetten azt mondtuk, hogy hú, ez jó volt. Hát a harmadik évad környéken, hát ott kezdtük, nem a harmadik felénél. Hát szerintem az később is voltak ott a, a dutyis időkben. Igen, hát az harmadik évad volt a dutyi, meg a hát negyedik ott, évad. Hát ott voltak még rendesen. Igen, hát jó, tehát hogy ha, most így hasraütésszerűen mondta, hogy na, ott biztos, hogy van. Uh -huh. Lehet, hogy volt több is, nem tudom melyik még. valószínűleg az ötödik évad első felében is volt talán. Uh -huh. Jól emlékszem, de tehát az a baj hogy már így annyi sok szar gyűlt össze, hogy már így elnyomja a jót. Tehát ugye általában azt szoktuk mondani, hogy persze mindenek van hibája, de általában annyi jó dolog szokott lenni benne, hogy sokszor már így el tudunk mehetteneni, mint például most te írtad például a Quiet Place-ről. Mm -hmm. hogy ott is voltak bajok, de a film összességében összeállt, és úgy el tudta fedni a dolgot. Na most a Walking Dead az már így, így olyan, mintha csillámport akarnák tenni egy marék szarra. Ez... Konkrétan már nem tudod eldönteni, hogy ez most komolyan gondolják, vagy, vagy ez most ilyen önmaguk paródiája, vagy, vagy ez még mindig a Walking Dead, vagy ez valamilyen nagyon-nagyon rossz megcsúfolása, és csak próbálják az AMC-nek tönkretenni a sorozatot szánt szándékkal, de hát a fele tudja. Ahogy lehet, hogy egy szabotás akciót nézünk végig, tehát ugye haragszanak a, a készítők, hogy mindig Frank Derebont miatt, meg <gül> ugye a egy perbe vannak még mindig, és hogy így próbálják meg szabotálni közben az AMC-t. Hmm. Jó, hát mindegy. Ö, szokás szerint végigmegyünk részről részre, és ö, előjáróban azért én elmondom, hogy ahhoz képest, hogy megint masszív fikázással kezdtük, hogy azért nem volt szerintem annyira szörnyűt mondjuk a hetedik. Tehát szerintem azzal elértük a mélypontot, és, és a nyolcadik első fele, meg talán a második is azért már kicsit felfelé megy a színvonal ezekben a részekben, de azért még mindig masszívan vannak bajok. De ö, szerintem akkor erről hamarosan beszélünk. Hát talán én mindig az első, aki ostorozom az írógárdát, de azt kell, hogy mondjam, hogy a második, az, ennek az évadnak az első feléhez képest is ez a második, talán mint, hogyha javult volna, mondjuk ettől függetlenül forgatni, meg színészkedni a félbanda banda, meg, meg hangokat alárakni, meg, tehát semmi ilyet nem tudnak, de mint, hogyha talán lenne valami koncepció most az utóbbi időben a, a uh -huh. Walking Dead mögött. Ezt ja. félve merem kimondani. Hát azért, mert mintha elkezd elmertek volna indulni valamilyen irányba. Tehát eddig mindig azt láttuk, hogy na toporgunk egy helyben, és akkor nagyon-nagyon húzni akarják az időt, hogy hát addig ki tudnak valamit találni, és pontosan abban ütköztünk, hogy jó, most akkor lesz egy csúcspont, de nem lesz belőle semmi következmény. <hül> és most viszont szerencsére ezzel a fél évaddal már azért úgy valahogy a végére kiutottunk valahova. Tehát, hogy nem az volt, hogy Szerintem karakterfejlődés abszolút nem volt az elmúlt másfél évadban kb. Tehát, hogy megentem hogy a, hogy a Negan, és akkor Megan azóta konstans módon sekfej volt, és a, a rik pedig konstans módon egy, egy, egy dühöngő őrült. És, és folyamatosan ezt a vonalat próbálták erőltetni, és nem mentünk bele sehova. Oké, hogy ezek a lófasz mellékszereplők, mint a Morgan, az így, így felcsapott pacifistának, aztán utána őrültnek, aztán utána megint pacifistának, aztán így már meg is bolondult közben, no. de hogy mindenki más, az így, így egy nagyon-nagyon kis semmilyen karakteri írt le, a főszereplők meg kb. semmit. Hát a, a, a Kár, szerintem akkor vele el is kezdhetjük a nyolcadik évad, kiencédik része, ugye már azzal kezdődött a, az új fél évad, az, ott Kár volt a fókuszban, és ő vele próbálták itt valahogy elindítani a, a karakterfejlődést, az, az más dolog, hogy szerintem marhára nem, nem állt jól, hogy ö, előre szaladva a fináléban, hogy milyen hatással volt itt a rikkékre, én nem kajáltam be, de azért, ö, hát a kilencedik részben, hogy is kezdődik, e egyébként én lefogadtam volna, hogy, hogy így fog kezdődni valahogy, mert imádjon Walking Dead ezt, hogy valami írtó közeli képpel kezd, és itt is pont úgy volt egy ilyen, ilyen kisírt szemű Rick, <gül> Rickkel kezdődik ilyen full közel a szeméhez kis aktörs Twitterre, és, és lefogadtam volna, hogy pont így fog kezdeni és hát természetesen úgy is lett mert, mert az ilyenfajta megoldást nem először uh, sütik el Hát és az, hogy mindig nem jól csinálják. Nem, nem, tehát nem, tényleg. Borzasztóbb módon. tehát tényleg le kéne ültetni a készítőket a War, the, War for the Planet of the Apes-elé. Tehát ott ugye annak a filmnek kb. a háromnegyede arcban játszódott, és ott viszont volt egy koncepció mögötte, és ott a karaktereket tök jól ki tudták ezzel hangsúlyozni. Uh -huh. És tényleg ez a különbség egy, egy Walking Dead, meg egy meg egy film között. Szerintem. Néjön. Hát és akkor ebben a részben gyakorlatilag azt láthattuk, hogy hogyan szerezte kár ezt a sérülést, mert ez nem igazán volt tiszta a nyolcadik részben, hogy, hogy hogyan szerezte ezt, mert nagyon hirtelen volt az egész. Aztán kiderül, hogy egy hódbanális, hát ilyen, ilyen harapás volt az egész, amikor ezzel a rendkívül agresszívan bevezetett indiai karaktert nek hívták, hogyha ö, jól emlékszem? Valami. Jasmia. És tehát őt, őt nagyon nyomták ebben az évadban. Kicsit már tolakodó is volt, és hát ő, ő vele volt ott az erdőben, vagy hogy, és aztán megharapták. Ö, és ahhoz képest titokban tudta tartani, és ilyen döbbenetes módon nagyon jól bírta ezt az egészet. Tehát így a, a sorozat utóbbi évvajdaiban nem teljesen így zajlott az egész, ha visszaemlékszünk. Hogy kicsit úgy a dramaturgia, hogy megkívánta, úgy, úgy romlott éppen az állapota. Tehát ott a kót volt megint a, a rikkékkel akkor pillanatok alatt drasztikusan leromlott az állapot, aztán azelőtt meg ráért falat festeni, mindenkitől elbúcsúzni, levelet írni, hm. nyelvet megtanulni, meg hasonló. De, de jó. De azt kell mondjam egyébként, hogy nem volt annyira gáz ez az egész, mint gondoltam. Tehát szerintem még egész, egész, hogy is mondjam, Válaható empatikus volt az egész. Ja. Tehát olyan, olyan kellemes volt nézni az egészet, főleg ahogy, ahogy például a, a kislánytól elbúcsodott Judithtól, az úgy egész érzelmes volt. Tehát én, én azt mondom, hogy, hogy ez úgy egész korrekt volt. Jó összerakták egyébként a zenei aláfestés is, egy valamilyen ilyen, nem is tudom, ilyen country szám volt talán, vagy valamilyen kis ö, olyan aranyos úgy, úgy föl hozta ezt az egészet. Igazából csak azért tudok belekötni ebbe is, mert mindenbe, de hogy ezt az ilyen I'm amit a Walking Dead, nem tudom, ti észrevettétek -e, csinál ezekkel, mindig visszapörgetjük egy picit az izéket, és így össze-visszarakjuk az időben a, a uh -huh. történéseket, mint hogy egy valami hú, de nagyon komoly dolog lenne a háttérben, amikor igazából végeredményben ilyen banális dolgokat mutatnak be, mint ugye ez a zombiharapás, végeredményt tudjuk, tehát hogy... És nagyon sokat elvesz, mondjuk egy ilyen jellettől szerintem az, hogy, hogy a korábbi részekben, a korábbi alkalmakkor, amikor eljátszották ezt, hogy történt valami a rész végén, és akkor, hú nem mondom, folytatjuk a következővel, hanem visszatekerjük, annyiszor olyan blödségekre előtték, hogy már itt is van, nem tudom, x plusz egyedik volt. De egyébként tény, hogy ezt most jobban megcsinálták, mint előtte. Uh -huh. Tényleg nagyon hatásvadász volt. Tehát, hogyha most tényleg téged leültetnének, egy, egy forgatókönyvet megírni, és akkor mondják, hogy na, Freddy, kérlek, írd meg a létező legsablonosabb halál előtti egy órás epizódot. Pontosan így csinálnád meg. Tökéletesen így csinálnád meg, hogy ja, gyerek falat fest, meg mit tudom, megölel, meg ezt, meg azt, és így tényleg, mint hogyha most arra játszottak volna rá a létező legolcsóbb módon, hogy na, akkor most érezzél valamit, hogy most szomorú legyen miatta. Az oké, okay, de... De, de hát valószínűleg én is pont ezt csinálnám, tehát Hát tehát, Én ebben nem tudok belekötni. Ott elszúrhatták volna, ha mondjuk ilyen iszonyat gitsesen csinálják, hogy valami, de szerintem ennyire nem fajult el ez az egész. Hát szerintem, hogyha most hangosabb a zene, akkor pont oda jutunk el. Tehát, hogy én folyamatosan ezt éreztem, hogy na most akkor most ezt kell érezni, és akkor kész. Tehát, hogy nagyon-nagyon egyszerű. Uh -huh. Szerintem az egész. Tehát, hogy a, a Walking-et szerintem korábban, tehát tényleg érdemes ezt hasonlítani például akkor a Lori-val, amikor a Lori meghalt. Uh -huh. Tehát, hogy az, meg e között generációs különbségek vannak. Szerintem. Uh -huh. Szerintem belőtték a nézőközönségüket. Szerintem azt várják, uh -huh. hogy ez a nézőközönségnek a, az igényszintje, hogy ilyen legyen, ennyire szájbarágósan, ennyire klisésen, ennyire by the book tehát, mm -hmm. hogy ö, valószínűleg ez az a, nem tudom, ami most megvan nekik, nem tudom hány millió néző, 7-8, vagy talán már annyi se, úgy gondolják, hogy nekik ez jó lesz, és akkor igazából miért erőlködjünk túl? Mm -hmm. és csak, igazuk, hogy, van? csak hogy ez a, tehát ez a fajta felvezetés, tehát hogy ez, ez egyszerűen. Olcsó, és nem szerintem, tehát nincs az a néző, akinek ez tetszik, tehát, hogy ma, most ez tényleg azt mondja, hogy, hogy hú, ez de jó volt. Tehát például ennél ezerszer szerintem hatásosabb volt, ami majd a következő részben lesz, amikor a meg megtudja. Tehát, hogy nekem az a párbeszéd például ezerszer jobban tetszett, ezerszer nagyobb súlyt adott kár halálának, mint ez, hogy végignézte most a Carl-nak a, a, a rendezői változatát, vagy a kimaradt <gül> epizódokat, amiket eddig szándékosan nem mutattak meg. Igen, mondjuk lehet, hogy ez az egész kárbúcsú búcsú turné ez jobban működött volna, ha effektíve kapott volna jelentős szerepet az utóbbi pár évadban, mert nagyon leredukálódott ilyen bevethető statisztának. De és akkor ki, ki a tökömet mutogattak helyette? Tehát, hogy most a, a hogy hívják azt a csajt, aki a barátnője akart, mi, miatt akart még mindig bosszút után, és le akart gyilkolni a... Init. Nem az Init, hanem a másik a sötét hajú csaj, és nem a Rossita, az a nagyon vékony, a másik lánya, kinek volt az a, az a szőke barátnője. A, Tara? Igen, a tárá Na hát attól a karaktertől még mindig hülyét kapok. Tehát én azt annyira nem hiszem el, hogy az a a, a vásznon. Tehát, hogy ő, ő tipikusan csak, csak azért van itt, mert hogy adtak neki egy olyan és kész. Tehát, hogy... Jö, szerintem róla még fogunk beszélni. Mert... Igen, tehát hogy, hogy most az, az ő karakterét, hogyha így, itt kihagyjuk, és mondjuk a kárt helyette, mert tényleg az ő helyzete még mindig, hogy ő ugye ebben nő fel. Uh -huh. Tehát, hogy ő, ő tényleg ebben szocializálódik, kb. ebben a közegben. És az egy ezerszer érdekesebb dolog, mint hogy most a, a tá tárá az még mindig be van gőzölve, és nagyon-nagyon csúnyán néz mindenkire. Jó. Jó. Ö, hát kár leveleiről akkor később szerzünk tudomást, igazából mi is van benne. Mi volt még ebben a részben? Én, én most nagyon okosan csináltam ebben a fél évadban, én a rész közben írkáltam, hogy ne kelljen utólag feleslegesen időt voltam, hogy újra végigpörgetem, hogy kiírjam a dolgokat. Úgyhogy ebből indulok ki, azonban hozzátenném, hogy már nem mindenre emlékszem, amit kiírtam. Úgyhogy el kell fogadni, hogy ez valószínűleg így volt, akkor, amikor néztem. Ahogy olvasom, még a Morgan is a kerül volt ebben a részben, amikor hát, ugye kétfős kommandóban igen. Kingdomot, vagy hát ja. nem is visszafoglalták, de hogy így felszabadították attól a pár Saviörtől, aki ott volt. Igen. Nem tudom, abból a jelenet sorban nekem a leginkább az maradt meg, amikor így nem tudom, 5-6 géppuskás ember közé jöttek ők ketten, és mindenkit lelövöldöztek a francba, úgyhogy rá nem is találták el őket. Mondjuk ez a sajátja a sorozatnak, hogy így igen mindenki hallhatatlan? csak már annyira, annyira nevetségesen túl szokták ezeket tolni. Jó, de hát azért Kerol szerintem egy intergalaktikus inváziót is visszatudna verni egyedül. Tehát a Morgan az maximum statiszta volt mellette, Kerolról simán elhiszem, hogy, hogy ő ezt legyomja. Na jó, de hát azért konkrétan a színpadon kijöttek, így a színpad közepére, és most eljátszották, hogy mindenki lelőnek, akik egyébként a téren jobban ö, fedezékben voltak, mint ők a színpad közepén. Nem uh -huh. uh -huh. kicsit olyan ö, ilyen Cartoon network bár, talán ma ott se adnak szóval ilyen ö, sorozatba, amikor meg, leforgatják a Tini sorozatnak azt az epizódját, amikor eljátszák, mit tudom én, a Bad Boys-t, vagy valamilyen akciófilmet. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, csak ilyen, ilyen legalja rajzfilm hát, csatornak. Egy Steven film szerintem, inkább az. <gül> <Igen. gül> és Black Sheep itt tapsolna szerintem, és lehet, hogy tapsol, és aki hallgass, hallgatja az adást, de hogy szerintem abban vannak még hasonlók. De hát ne felejtsük el, mi volt ebben a részben. Kiderül, hogy hogyan menekültek el Nígönék, és én itt kaptam asfaszt, ebben a részben emlékeztek erre, hogy, hogy egy ilyen hullabarikádot lőttek, mert mi sem természetesebb ennél, hogy ilyen kontrolláltan Uh, úgy ki tudták lőni a zombikat, hogy gyakorlatilag egymást akadályozták. Én azért itt kicsit mást vártam, hogy nem tudom, ti is így, így vagytok-e vele? Én nem is emlékszem, tehát ilyen volt benne. Igen. Egy Mutatták, hogy. láttam. <há> hát tudod, ilyen, ilyen elkezdték lőni a, a zombikat, és utána ilyen folyosót hagytak a zombik maguk után, mert így a akkor a kerítést lőttek maguknak, hogy a, a többi zombi nem fért hozzájuk. Ah, aha, ja, valami, valami dereng. Ja, ez, ez szokásos walking dolog. Az a már így ez a... Mindig látszok egy ilyet, és akkor csak így legyintek, hogy ah, walking dead things, és így ennyi. <tosz> <tosz> <tosz> hát tudom, ja. én itt is néztem, hogy mindenki száz éve folyamatosan háborúzik, most először találtak maguknak egy eugene aki tud nekik lőszer gyártani, de egyébként így se fogy ki soha, kivéve abban az egy részben, amikor ki kellett fognia, mert hogy akkor szerepe lesz annak, hogy csinálnak, de hogy nem tudom, olyan, ez is olyan fura volt, hogy Eddig itt szenvedtünk, és mit tudom én, outpostok voltak, ahol tartották a lőszereket, meg, meg el kellett foglalni, hogy ne legyen az övék, és amikor mm -hmm. eljött az a pillanat, hogy ki kell törni őket, hát akkor igazából van itt elég mindenből, és így mentek. Hát ez Úgy a, nem nem a szerintem, tehát hogy az a... ...fogyhatatlan, fogy igen. Amíg igazából egy Steven Seagal filmhez illik is, hogy fogy ki a lőszer de vagy lehet, hogy titok belem, kiderül, hogy ez egy ilyen, egy ilyen prequelje a, a Steven Seagal filmeknek, egy teljes Steven Seagal filmográfiának. Lehet egyébként, hogy a Walking Dead mögött egy ilyen jótékonysági alap áll, ami a Steven Seagal filmekből megélő ö, filmkészítőknek nyújt egy ilyen lehetőséget, hogy mivel már Steven Seagal nem csinál filmeket, legyen munkájuk. És egyébként ez egy nagyon támogatandó, ezért nem is tudom, polgári kezdeményezés. Azt amúgy adnám, hogyha ő lenne a következő negatív szereplő. <gül> a macsetében is ennyire jó, hogy, csinálta, Tehát, hogy azt a karaktert adja. neki is egy szami volt, vagy egy hmm. volt talán, mint a Missónnak, hatalmas párbajok lehetnének végre. É. Nem tudom, szerintem elmondtuk, hogy mennyire iszonyatosan jó casting volt, nagyon ja, gyorsan akartam mondani. Milyen Morgan? Ö Jeffrey Dean. Jeffrey Dean Morgan. De mi lett volna, hogyha Nigan Steven Seagal lett volna? Hú. Azért az egy teljesen más ízt volt volna a sorozatnak szerintem. Hát az mehetett van a Sci-Fi csatornára szerintem, vagy tudod, van ez a Z-Nation nevű sorozat, ami az a, az, a nagyon -nagyon, ez az Asylum sorozat, tehát ezt be, ez bevallottan az Asylum stúdió készíti, és állítanak ilyen nagyon-nagyon köpedelem rossz, de az a trash rossz, és állítólag nagyon szórakoztató. Tehát, hogy arra, olyan... arra mondta a Black Sheep, hogy jobb mint ez, nem? Igen, tehát, hogy mert az legalább felvállalja, hogy rossz, nem drámázott túl az egészet, és közben kurva vicces tud lenni, állítólag. Én nem nézem, hogyha van olyan hallgatónk, akkor amúgy leírhatja, hogy milyen élményei vannak, és tényleg milyen élmény egy Walking Dead-del párhuzamosan nézni azt. Azért nem tartom uh -huh. egy nagy vállalásnak azt, hogy a Walking Dead-nél jobb bármi, <síns> de igen. Jó hát mehetünk a tizedik részhez, ahol uh, már több helyszín is megjelenik. Jaj, nektünk uh, karakter, volt az a dolog, nem? Hogy így elkezdték kirkálni a karaktereknek a neveit ilyen fekete háttér előtt. Igen. Tehát hogy így, így megmaradt bennem, hogy így néztem az epizódot, és így olyan heveny, gyógyíthatatlan, patológikus agyfaszt kaptam, hogy elkezdtem pötyögni vitterre, hogy, hogy én ezt nem hiszem el, hogy 2018-ban ott tartunk, hogy Walking Dead a nyolcadik évadában száz részen túl egyszer csak előveszi azt, hogy jó, akkor most ki fogjuk írkálni a karakterek nevét egyesével, fekete háttérrel, hogy tudják, hogy most az ő történetét nézzük. Nem mint hogyha eddig nem lett volna kurvára magától értetődő és triviális az egész, nem, most kiírjuk. Nem tudom, ezt is valószínűleg a Greg Balfasterró rendezte, és, és akkor őnek, ő ezt most látta valahol, és ezért úgy érezte, hogy neki most ezt meg kell csinálni megint csak. És hát de mindig próbálkoznak ilyen, mint de amikor a fekete fehérbe volt hirtelen a visszaemlékezést, de egyrészt erejéig. De, de bármi funkciója lenne, vagy valami következetesség lenne, vagy valami. Tehát, hogy, hogy azért, hogyha megnézzük most egy játékfilmet, megnézzük egy sorozatot, akkor azért úgy mindig volt benne egy koncepció. Tehát, hogy a, a a breakingben is attól működött olyan jó, hogy például ugye a karaktereknek a ruhatárának a színe változott folyamatosan. És ugye ez tök jól le tükrözte például a, a karakterívet, amit leírnak. Ugye ez egy, ez egy tök jól visszatérő például. A Walking Deadnél ezt maximum megcsinálják egy részen belül. Aztán utána, hát jó, akkor nézzünk valami más, mert elfelejtik. Mm -hmm. Jó. Mm. Hát uh, misón és Rick az itt uh, elkezdett pakolászni ott a Uh, hát a, ami még megmaradt ott a, a rajtaütés után. Egyébként ígénék meg tök rendesek voltak, hogy ott hagytak egy, egy kocsit azért benzines nekik. Ezt, ezt külön felírtam, hogy ez, ez, ez nagyon észszerű volt tőlük. Uh, igen... Aztán mi volt még ebben a részben? Hát a is volt jó fej, nem? Simon, igen, akit amióta GTA 5-tel játszotta, meg képtelen vagyok nem Trevornak nevezni. Hát de ugye de... hasonló figurátozom, és tök jól teljesen, áll neki. Tehát, hogy amúgy de... imádom ezt a fazont. De én, ő lett az új kedvencem az egész sorozatban. De én amúgy eddig is bírtam. Jó, vagyok tényleg én azelőtt Láttam a GTA-ban, hogy a Walking Dead-ben felbukkant volna, de uh -huh. hogy tényleg ez a csávban hogy szenzációs. Te, talán ő a sorozatnak jelenleg a fénypontja, a Jeffrey Dean Morgan mellett. Nem a Nigel mellett, mert a Nigel engem idegesít már, de a Jeffrey Dean Morgan még mindig rohadt jó. De, de jó. itt viszont én a Simonnak a karakterét is bírom, mert hogy, hogy ő, ő, ő tipikusan az a, az a hihető sekkfej. Tehát, hogy egy ak akkora egy egy, egy, egy, egy keléses rohadék sekkvej, hogy azt nem nem imádni. És kiszámíthatatlan. Igen, igen, de ugyanakkor csomószor van ráció, amit mond, tehát ebben a részben például levezeti, hogy mi a francér szórakoznak itt a rikékkel, és kb. ötödjére is még elkezdenek velük tárgyalni, ahelyett, hogy, hogy már rég pontot tettek volna az egésznek a végére, ami kb. teljesen igaz, mert semmi ráció nincs abban, hogy, hogy valósul még tárgyalgassanak azzal, aki ennyiszer bajt okozott nekik, tehát úgyhogy ott aztán elkezdett egy kicsit különválni göntől, és ez későbbiekben is aztán téma lesz, meg hát aztán Simon megjelenik a kukásoknál. Nem tudom, hogy voltam-e szomorúbb annál, mint amikor följött az a fekete képernyő, és oda volt írva, hogy Jedis, vagy hogy a francba hívják. Tehát, hogy ó, ó, végre a kedvenc karakterem, Jó. az utolsó is, senki sem mondta. Ez ez. Jó. A, Istenem, ekkora katarzistén már olyan régen éreztem egy sorozatban. Annyira, Igen. annyira kilettem elégítve, és muszáj vagyok ezt a szót használni, mert egy csodás volt. Igen, de, de ugyanakkor, ugyanakkor meg annyira béna volt a, a, az egész, tehát hogy meg lett csinálva, hogy kinyírják a kukásokat. Egyrészt nem láttunk belőle semmit, tehát... Ja, ilyen... Csak a Simonnak az arcát mutatták, Igen. Talán. tehát ez nagyon költséghatékony. Kicsit, mint a trónok arca elején, amikor a, a volt az a csata és a, a Tyrion-t Tyrion leütik. <gül> <gül> Így me megoldották az egészet. Ja, uh, De most és... legalább illet a koncepcióba. Tehát ott ugye tényleg az, az, az aki szerencsétlen bekerült a csatatér, és persze esélye sincsen arra, hogy végignyomja az egészet. Uh, és akkor inkább az ő perspektívájából, ugye ez a sor a könyvben is, ugye így, vagy mindig ugye karakternek a perspektíváját uh, élhetjük át, és a könyvben is így volt vagy a leütötték az elén, aztán így ugrottak egy fejezetet. Mm. <gül> ott is amúgy ezt megcsinálták. És ott az élet is hozzá. Itt viszont ez csak azért volt, mert hogy még így is spúroskodnak, hogy még mindig a legizé, durvább sorozata az AMC-nek, tehát ezt nézik még mindig a legtöbben. A, mm. a, nyilván amellett, hogy amúgy kurvára nem értem meg, de, de még mindig spúroskodni kell. Jó. És hát nagyon csalódtam, hogy például megjelentek Simonék, és nem volt semmi Csda vagy kukás örvény, tudjátok ott a korábbi ö, ö, ré, évadokból, ez, ez nagyon rendszeres volt. Nem hoztak be valamilyen izé, rérmobot, hogy így De, így de, becskert, de szájú, rocker, nagyon, nagyon ügyeltek arra, hogy beraktak valamilyen azt a nőt, akit aztán lepuffantott, hogy, hogy ilyen egy perc alatt még valakit, valakinek adtak-e mondatot, hogy, hogy nagyobb súlyúnak tűnjön az a lelövés, mint mint, mint, hogy csak egy, egy akárkit lelőttek volna. ez Kb. mint, amikor a, a, a emlékeztek, amikor a Maggie kocsijánál volt a Simon, és ott lelőtték azt, aki hátul ült. Mint, a random Bárkit érdekelt volna. Igen, a ja, Mr. Áltozatot, azt igen. a karaktert szerettem nagyon. négyen a kocsiba, négynek volt neve, és, vagy hát háromnak volt neve, és négyet lelőtték, igen. Igen. Na aztán volt az a darálós jelenet ott a... a... ez ebben volt? az ebben volt, ide írtam, amikor Aha. mindenki beresétált a darálóba. De amúgy az, egy, az viszont szintje nekem tetszett. Ja, tehát, hogy az tényleg, a az, az a hülyék, mert hülyék, hát nincs agyuk tehát, hogy igazából azért tesznek agyat, hogy legyen neki, nem lesz. Uh -huh. és, így, és tényleg így beáll, beállsz egy, egy ilyen darálónak a végére, és így tudnak felé jönni amik bele fognak esni. És ez meg bírni fog vele, mert hát szerintem azért a szemét az egy csomóféle fajta hulladékot feldolgoz, aztán az emberi hús megcsont, talán nem lehet olyan durva, hogy behagyjanak a gép tőle. Uh -huh. És én lehet hogy az egész világon a zombikat ki lehetne írtani, csak nyilván ott lenne egy kurva nagy hamburger húsüzem, de nagyon-nagyon uh -huh. hosszas folyamattal simán meg lehetne menteni az emberiséget. Itt is égett mm -hmm. kérd, hogy a Walking Dead mennyire nevetségesen kezeli a saját zombiait, hogyha emlékeztek arra jelent sorra, amikor nem tudom 80-100 zombi közé megjön Rick Bagmishon, és itt toszogatják őket, és így sétálnak közöttük, hogy Igen. most már szerintem nem, nem hiszem, hogy csak nekünk, hanem így az átlagembernek is feltűnhet, hogy ezek a zombik ezek mindig pont annyira erősek, amennyire éppen kell, hogy ne bántsanak senkit, vagy éppen azt bántsák, akit akarnak, és emiatt pedig nem tudom, tehát hogy ez a ledarálós rész is olyan volt, hogy oké, most ledarálta, de hogyha úgy kellett volna, akkor tudja, hogy körbe megy a zombi, hogy megegye, nem tudom, a bofáját, hogyha éppen az az, a, az az, ami kell az íróknak. Nincs ez semmi konzisztencia, hogy most arra tudsz számítani, hogy hú, hát itt most van 50 zombi, ez egy nehéz valami lesz nekik, hanem az, hogy itt van 50 zombi, na most vajon át akarnak rajtuk menni, vagy nem, mert igen, akkor átmennek rajtuk, tehát... Jó. Bomben. Ja, hát ez, már, ez már jó pár oda így megy. Hát láss például Kár, tehát, a, tehát Kár általában izé full kontrollot tartja, itt meg, megharapta egy igen. Ilyen, ilyen tök random akárki. Hát, mert látod, hogy ennyire van életszerű, tehát, hogy tényleg bármilyen csinálsz rutinból, akkor az egyszer félre tud menni, uh -huh. tehát, hogy addig jár a Korsó, a útra, amíg el nem lopják, vagy nem tudom, tehát, hogy most pont ez történt. Uh -huh. Gergő az örtög ügyvédje. Igen. Az ördögöt pedig úgy hívják, hogy várjál, mi a showrunner? <gül> Szerintem most a Scott Gimpol viszi a sorozatot. Ő Igen. utoljára, tehát ő itt köszönt le, ezután egy másik ember fogja átvenni, aki már régóta Walking de író. Tehát hogy nem biztos, hogy akkora ha hatalmi átrendeződés lesz a sorozatban meg Én ebben viszem. volt, amikor a, a, ez a Mila Jovovics nő ilyen halloween volt, aztán megint Jaj. ráküldött Rickre egy ilyen uh, pinhead zombit aztán ilyen, ilyen kocsi ajtóval tört magának utat. emlékeztek -e erre? Igen, igen, erre ilyen, igen. Ilyen, mintha egy 5 kiló lenne egy ilyen kocsi ajtó, olyan Jászni könnyedséggel használta azt hát mi van, hogy se gyúr és el <laughs> pont olyan fazonnak tűnik jó mi volt még ebben a részben? Igen, Hát a, a rész végén nem tudom, hogy oda akarsz-e úrani, hogy a négyennek meg mindenkinek a leveleket igen, hát, hát például Rick is azért volt a, a Jóvicséknál, mert Kár gyakorlatilag parancsba adta, hogy bocsásson meg nekik, aki hát olyan csúnyán kiszúrt velük. Nem egyszer. Tehát nem, nem teljesen értem Kár akkor Mondjuk valációt. ezt hogy tök jól párhuzamba lehet állítani a a az akaratával. Ő ugye azt kérte a simon hogy menjél, és akkor leckésztelésd meg őket, de hagyd meg az életüket. És ugye oda ment a Simon, és mindenkit kiírt a picsába. Még a rikék azok ugye azért mentek oda, hogy akkor békét kössenek, és ugye már elkéstek, mert a Simon az pedig ugye teljesen uh -huh. ledarált az egészet, és hogy, hogy ugye ez a kétféle megoldás lett volna választható. És, és nyilván ugye a Kár az, az egyik irányba akart elvinni, ami amúgy valahol amúgy összecsenget a önnek a tervével is, uh -huh. és talán a Rick is hajlott volna erre, viszont ugye a Simon, mint, a, mint az, aki amúgy értelmesen és logikusan gondolkodik, az tudja, hogy ez nem tartható, tudja, hogy ennek véget kell vetni. Uh -huh. pont úgy, hogy, hogy megölik mindet. Meg azért a nézőknek is szerintem egy nagy szívességet tettek azzal, hogy, hogy megölték a húgásokat. E Teljes mértékben, tehát hogy az egy olyan anomália volt szerintem az egész sorozatban, hogy nem tudom milyen oldalról volt értelme, mert így igazából nagy csatákat nem döntöttek el szerintem, mindig jobbra-balra fújta őket a szél, hogy most éppen kivel vannak, fegyverzetük És... se nagyon volt, tehát azért vagy lehetett látni, hogy ilyen, ilyen... Ja igen, persze, tehát a, amikor éppen mutatni kellett az erejüket, akkor minden másodiknál valami nem tudom, seprűnye volt, vagy ilyesmi, tehát így nem, nem volt teljesen érthető, hogy, hogy ezek miért ilyen hatalmasak. Valami azt... egy pár év alatt elfelejtettek angolul beszélni, ezzel mindig kiakadok egyébként. <síns> tehát, hogy, hogy? Most, hogyha egy zombi apokalipszis is lehet egy hét múlva úgy beszélnénk, hogy Tunká, Csiká, Freddy, ez nem tudod, annyira érthetetlen. Egy, -e egy ilyen szombati ralsz film Na, ezt ellopom. Ebbe, e -e ezt kivágom, ezt a részt. És így kezdek egy következő részt. Valami filmbarátoknál. <síns> <síns> Jó, és akkor hát a rész végén, amit már említettünk, uh, Negan és Rick beszélget ilyen uh, walkie-talkie egymással, és gyakorlatilag egymással licitálnak, hogy kisiratja jobban kárt, ami, ami szerintem, tudom, hogy Gergő, neked például tetszett, de szerintem én nem teljesen értem, hogy a a miért ragaszkodott ennyire a kárhoz, mert mert olyan baromi sokat nem voltak egymás közelében, és amikor, akkor is, amiatt, mert a, a kár gyakorlatilag oda csempészte magát, hogy kinyírja a Nígőnt, tehát ez nem egy jó kezdés, szerintem, is és nem tudom, mit látott benne, a, ami miatt megérte volna itt ennyire ö, hát ilyen bónuszt adni neki, de hát... Hát amúgy érdemes, tehát, hogy én nekem azért tetszett ez, vagy azért tudtam valahol úgy érteni Negant, hogy, hogy az előző évad végén is, vagy fél évad végén is, ugye a kár volt az, aki oda kiáltott az egész banda elé, amikor ugye szétgránátozták Alexandriát, és ő volt az, aki ott szembeszállt felük, és azért az, az egy tökös dolog, tehát hogy bármilyen szempontból nézzük, és azt pedig a Negan mindig is értékelte, tehát hogy nyilván azért ő is már így benne van a korban, és így, így azért már látja, ismeri az embereket, akik körülötte vannak, és valószínűleg nem tartja a, a, a se a Simon, se a, a többi arcot, még viszont a az meg egy, egy, egy fiatal gyerek is igazából leiskolázott kb. mindenkit a, a teljes ismerettségi köréből, és valahol szerintem tisztelte. Tehát én nem én... tudom, hogy végül az kamu volt, mert már nem emlékszem rá, de ugye mondta Niggen, hogy ha jól emlékszem, volt felesége, és igen. volt gyereke is az egész előtt. És ott én látom képzelni, hogy van benne valamilyen izé hogy azt az űrt a betölteni Kárlal, mert hogy Kárl egy ilyen bedesz kisrác. Uh -huh. De nyilván nincs ebbe több, szerintem. Tehát, hogy ilyen, ilyen millimétereken kapaszkodunk, hogy ezért esetleg szerethette és, és számított neki. Hát mert szerintem tehát tényleg amúgy a legtöbb ember, aki a Negan körül volt, az azt úgy elviselte, tehát szerintem senkit nem kedvelt különösebben. És a kár meg lehet, hogy éppenséges szimpatikus volt neki. Tehát hogy, most tényleg próbálom védeli, mert tényleg ez volt talán az évadnak az egyetlen olyan pontja, ami tényleg valóban tetszett. Üh, mm -hmm. Hogy, hogy té tényleg ott beszélgettek, és ugye azért mind a ketten elég fasz módon csinálták. Tehát, hogy, hogy tényleg az, hogy egyik senged a másik, meg ez a megállás nélkül, nélküli háborúskodás. Tehát, hogy ennek tényleg ez a vége, hogy, hogy megállás nélkül ritkítják a másik állományát, fogynak az erőforrások, és már tényleg a, az utolsó vég, amikor már tényleg mindent beáldoznak arra, hogy hogy a másikat elpusztítsák, és ennek a kurva nagyára van. Köztük az például, hogy a kár most meghalt. Bár nem most a kárnak ehhez éppen nem volt köze. Tehát, hogy ugye tényleg azért, mert a fene nagy szíve miatt meg akarta megmenteni a szidiket, de, de szóval szerintem ez is így kiatással volt rá valahol. Hm. Nem tudom, még így a leveleknek a margójára így olvastam egy ilyen, nem is tudom, teóriát, hogy, hogy azért írták végül is ki Kárt, mert hogy a, a sorozott készítői nem igazán tudtak más módot arra, hogy elhitessék az emberekkel, hogy oké, okay, ezek után valami miatt a, a rik, az majd megkegyelmez, és akkor a végén nem gyilkolás lesz, hanem, hanem béke. Hogy, hogy Kártnak a halála volt ez a katalizátor, Megmondom őszintén, én kinézem a készítőbe, hogy tényleg emiatt írták ki, hogy hát milyen dolgot tudnának adni riknek motivációt, ami miatt esetleg elhihető lesz majd a karakternek, hogy a, a sorozat végén, vagy hát az évadnak a végén nem az lesz, hogy mindenkit írtsatok ki, hanem hogy akkor legyen béke, békéljünk meg, és akkor izé sunshine, happiness, meg kumbaja. Csak hát most érted, kiírták az egyik érdekes karaktert így a nem túl sokból. Mm -hmm hát meg ki is akart szállni, aztán... Ez nem, pont, ő maradni akart volna, nem? De Te nem, nem a... múltkor volt szó, múlt hogy, hogy e, nem. kimondtátok? Hogy... Nem, pont nem, hogy, erre hogy a szülei a... háborogtak amiatt, mert hogy úgy mondták, hogy még több évre terveznek vele, ja, és a srác is iratkozott ott a környékre ja, való iskolában. Igen, igen. Házat is vett. Házat jaj, is jaj. vett. Szegény, 17-8 évesen vett egy házat a környéken, de sajnálom, de hogy szó, szóval tényleg ott a környéken akart akkor ő is valami állandó pontot magának, és mm. sorosz az hogy meg úgy ja. hogy akkor ez Ezzel mond. kapcsolatban egyébként még egy dolgot olvastam, ami mondjuk ellentét annak, amit az előbb mondtam, de lehet egyébként az is igaz, hogy mivel Kár nagykorú lett volna, ezután nagykorúan kellett volna bérezni. <gül> mint színész. <gül> És hogy ezért írták ki, hogy ne kelljen őt is izé olyan bérre berakni, mint mondjuk a, a nem tudom, bármelyik el, ilyen izé első vonalas karaktert. Uh -huh. De engem hát nem a haját. most. Nem <gül> de, de jó neki, biztosorul. <gül> jó, ö, hát 11. rész következik, ahhez a baromi sokat nem írtam, ebben, ebben van az, hogy gyakorlatilag a Túlélők, azok elkezdenek menekülni máshová, ilyen mocsár, mocsáron keresztül, ilyen karaván van, aztán itt van egy ilyen, ilyen szörnyen erőltetett konfliktus a, a Tarán meg a ö, Dwight között, igen, igen. tehát ilyen, ilyen nagyon légből kapott és iszonyat fárasztó, tehát ilyen ott belekötött, amikor tényleg aztán semmi oka nem volt az egésznek, de Hát aztán természetesen ebben volt az, hogy a, a Dwight aztán nem leplezi le őket, ugye ott itt vergődik vissza a szévjörököz, ugye? Igen. Ez itt volt a... De az annyira nevetséges volt egyébként, mert ugye csak a Tara volt ott, hanem a Deriga. Igen. És Nem tudom, hogy ilyen húsz perc alatt már a vége az volt, ugye, hogy a Tara rájött, hogy jó, akkor még sem, vagy a, a Dwight mégse volt köcsög, és már ő győzködte a Deriget. Tehát, Igen. hogy ilyen What oh, fuck? Tehát, nem, nem olvastátok el a, a rész elején, hogy kinek mi volt a motivációja, meg az, hogy a végén elfelejtették? Vagy hogy ez így karakterfejlődés esetleg? Ja. Így gondolják, hogy ez az? Hát meg itt volt, amikor a, a gabriel uh, újra elkapják, akinek ilyen látászavarai vannak, ami, amit nagyon <gül> furcsán <gül> oldottak meg. <gül> no, ez az, az, az a látászavar, ami így megpróbálták, hogy, hogy a fát nem látja maga előtt, de mutatták, hogy hogy lát, akkor simán lehetett látni mindent. Tehát... Nem tudják amúgy a látászavart ábrázolni filmen, tehát hogy az egyszerűen képtelenség, hogy ugye szemüvegesek. Én, én az voltam, ti azok vagytok, tehát hogy azért kurvára nem így működik az, hogyha az ember rosszul lát. Igen. Oh. De hát, vérben eh... forgott a szeme, ezért volt egy ilyen, izé... Hát, Jukaszkod. mint az Iris-e, az így úgy eltakarta volna. Pus. Tehát, Pus. mint hogy egy beljebb lett volna, és tényleg egy ilyen kerettel látott volna, és hát nem Jó. hiszem, hogy ilyen van. <laughs> Minden, ez, ez, ez nem volt túl meggyőző ez a technikai megoldás, és uh, itt van a végén, amikor a Eugene előáll a, a zseniális, nem is tudom, minek nevezni, ilyen Bill Catapult ötlettel, hogy mindenféle zombi testrészt dobálnak be, hogy aztán megfertőzzék őket, ami hát egy elég érdekes megoldást de igazából mérne. Ja, hát ez a miért ne alapon. Tehát le, le, és nagyon sok minden történik a Walking Dead író szobájában szerintem miért ne alapon. Na, Jó. Egyébként az a dolog, amit ugye a nem is tudom, a végső ilyen ö, ostromnál csináltak, hogy tényleg az, hogy mérgezzék őket a minden találattal, az szerintem igaz egyik leg érdekesebb ilyen koncepció volt ilyen Walking dead csatában, szerintem négy vagy öt év óta, hogy mi a francia nem jutott még senkinek ez szép vagy miért nem csinálták. Mm -hmm. Azon kívül, hogy köcsökség... Hát, csak abból se csináltak túl sok mindent, tehát az is ilyen, ilyen nagyon gyorsan lett lezavarva. Hát egy az félrészt azért felhúztak rá, tehát hogy tényleg egy ilyen időzített bombát Betoltak konkrétan a, a Hill topba. Hát igen, csak túl sok hatása nem volt. Ha hát ja, csak hát hogy? megtizetelték egy picit az államát. Oké, okay, nevesített szereplő, meg nem halt meg. Csak, a, csak az, aki. Így onnan tudjuk, hogy, ja, a Kerol azt szimpatizáltak egymásra, ja, akkor most sajnáljuk, mert a, a, a Kerolt még nem gyűlöljük annyira szívből. Úgyhogy úgy, úgy, úgy, azért még nem vagyunk annyira eltörve, de az például szerintem, hogyha egy picit jobban megrendezik, akkor ez egy hatalmas pofon lehetett volna. Mm -hmm. Oké, okay, láttuk már ezt is ezer másik helyen, tehát trónok harcában is volt másokszor, hogy bevitték ugye a, a, a halottat a, bár, a várba, és akkor egy feltámadt, és akkor ott elkezdtett megtámadni az embereket, de mújdonság, de legalább tényleg a Walking Deadben ennek tényleg helye van. Ebből a részben volt az, amikor a, a meleg srác, meg a nem tudom kicsoda elmentek a, az Ocean Side-hoz. A... Az előzőben voltam úgy. Az hogy az előzőben volt. Ketten mentek talán, és akkor a, a, az érom e, az így azt mondta, hogy na én itt maradok, és akkor jó, meggyőződő hát éjségsztrájkolok addig, amíg nem csatlakoznak hozzánk. Legalábbis én ezt szűrtem le belőle, csak hogy ezt az Ocean Side meg miért nem szarná le, úgy Meg Mondjuk, Volking, ez világában az az olyan, hogy így. <hat> nem tudom, a mi világunkban az, hogy nem kapcsolom be a TV-t, <há> Oké, <Okay, há> okay, azt csinálod. Okay. Bár sokan csinálják, mert ilyen a világ. <hát> <hát> <hát> nagyon hát a, a 12. részben van a Rick és a Negan közti akció, ahol Rick elkapja a Negant ott a, a konvolynál. Hú, az volt ez a rész. <gül> ott is Azt hagyják. A mindenit. Ja. Aztán ki is Twitterre, hogy ez már nagyon nevetséges. Tehát, uh -huh. hogy ilyen fú, az az autós üldözés. <gül> Igen. Amikor aztán kiszállnak és kilövik egymásra az összes történet, de amikor pont ott van előtte, akkor, akkor nem lövi le. Tehát ez, ez annyira tipikus. Ez mind, már tudom hány rész óta ezt csinálják, hogy gyakorlatilag ott van előtte, de akkor nem húzza meg a ravaszt. És hát ott a, a pincébe leesik a Negan, aztán már megint alkudozni kezd a Rickkel, meg ilyenek, tehát 28 milliódik alkalommal, de aztán hát csak, csak meglog valahogy, és hát a rész végén akkor zárjuk le a történet szállt ebből a részből, aztán a, a Bile Jovovics rabolja el a Negant. tehát ez nem várt fordulat volt. A Mondjuk az, az a lángoló, baseball ütés dolog, ahogy ezt igány Az volt. jó volt. Jó. Az, az nekem is tetszett, csak így tudod, vicces nagyon megint, hogy pici azon a azonnal felgyújó az egész, igen. mint hogyha benzinbe ráztatták volna. Kb. De ja, mindegy, ez, ez ilyen filmes logika, mint a videojátékokban a robbanó hordó, hogy beleülnek, és akkor az azonnal felrobban. Uh -huh. <gül> Vagy benzines hordó, bocsánat. E, igen, tehát, hogy az egyedül király volt, de megint az volt, hogy, hogy így a zombik, azok megint ilyen díszletelemek. Tehát, hogy így, így köztük itt tök jól úgy elpofozgatják egymást, így igazából nagyon-nagyon élvezik a, a helyzetet a, a kaszkadőrök, és akkor utána így, így kiszaladnak. És utána a, a nőző meg konkrétan teleportál, tehát, hogy tényleg mint a, a hopponállás a Harry Potter filmekben, hogy így akkor megtanulják az ötödik évben, és akkor utána bárhova <gül> tudnak menni. Tehát konkrétan egy halom zombi között bunyóztak, és semmi bántódásuk nem esett. Tehát iszonyat... Uh... Ké, ké, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen, ilyen nagyon könnyelműen ö, csinálták az egészet, és olyan kényelmes írás ez a forgatókönyvíróknál mindig, hogy, hogy annyira rühelem az ilyet, tehát akkor legyen bármiféle konzisztencia az egészben, de, de itt aztán különösen negatívan tűnt fel. Nem jaj, tudom, hogy... hogy miért írják oda a zombikat, ha nem akarják semmire használni, Pontosan, tehát hogy miért nem igen. lett volna több az életet, hogy kettem vannak ott. és mert Na, hogyha ketten vannak, akkor tényleg végezniük kellett volna egymással. Tehát, hogy akkor nincs az az Isten, hogy te azt elhiszed, hogy innen valaki megfutamodik. Nem tudom, pár éve, pár éve volt Youtube-on, amikor megszaladt az a videó, nem tudom, ti láttátok-e, hogy, hogy ilyen reggeli műsor lett volna, és a kisráccal íratták a a halálosabb íram, nem tudom hanyadik résznek a forgatókönyvét. És akkor így mondta a kisrác, hogy izé, és akkor most jönnek az autók, és felrobbannak, és akkor Windeazer felugrik az autó tetejére, és egy rakétavetővel átugrik a mászikra, tehát hogy valami ilyesmi, és így tudom most már elképzelni a Walking Deadnek az írói gárdáját, hogy ülnek így, és sem ők egy ilyen, izé, ilyen nagy, Játszóház közepén si gurigatják egymásnak a labdát, és akkor, és akkor most rigbe szalad a házba, és akkor mögötte fölrobban az autó, és akkor felgyullad a, a baseballütő, és, és, és nagyon-nagyon ja. nagyon alpár ilyen ostoba, ilyen. Nem tudom. Hát ez ne, pont olyan volt. Jónak nevezhetetlen emberek. Ugye. Hát vagy lehet, hogy a Trump szavazóbázisból kerül ez ki. Nagyon, tényleg nem. De tényleg ilyen, mint, ilyen, ilyen öt éves fiction, hogy ilyen ötéves fanfiction, hogy és akkor most leesik, de nem tönik el semmilyen, de izé, és akkor még beszélgetnek, és csúnyát mond, Az és... amúgy nagyon rajzfilmes volt, hogy ott a... A nígen ott lóg, és akkor így, így jön a rik, és akkor így, nem alak is. és így a baltát, és akkor így a nígen elengedés, és így hogy ó, baszd, és így, De várjál, előtte mi volt? Oda dobott, oda dobta a baltát, és így... így... Lefordult így az emeletről. Jaj, a, a, Tudom, a szándékos gondolta. Tehát hogy, tudod, mint amikor rosszul vágnak valahol, és akkor így, uh, vagy te etsnitben akarják fölvenni a dolgot, és akkor valahogy így rosszul ford az operatőr, és pont látod a trükköt, hogy na azt ott előtték. Vagy mi volt a melyik filmben, Volt a lovag felemelkedésben, hogy ott a, a Batman meg a, a macska nő verekedett egy tetőn egy csomó arccal, és akkor nem ütött oda a Batman, de mégis a csába az így ugrott és elesett. És ez benne maradt a film. Minden. Tehát, nagyon-nagyon figyeltek, hogy ezt ki lehet szúrni. Amúgy, és itt is ezt vettem észre, hogy így, hogy így olyan intenzitással tért ki a, a repülőport előtt, hogy elesett. De, de annyira <gül> elesett, hogy beleesett a korlátba, amit kitört és leesett a Az volt a legbeni legbenihillesebb része a, a, a ennek a féli évadnak nekem legalább is, tehát ez zseniális. Ne, nem volt Szerintem jobb, nem, volt az jobb. utolsó részben. Nem, volt, nem a másik a Eugene-nek a, a, a, a vulkánhányása. Az, ja. az, ott azon a ponton én az ágyban feküdtem, és, és le kellett állítanom, ráfordulnom arccal a párvának, és ordítani, hogy ilyen nincsen. Tehát, hogy szeretsen, a szomszédok már akkor ébren voltak, tudtam, hogy ébren vannak azért, mert nem megcsinálni, de hogy ez nem létezik. De <tosz> egyébként <tosz> szórakoztató a sorozat, tehát, hogy most Te rögünk rajta. Tehát ezt hallottad, hogy ezt csinálnak egy audio kommentárt, tehát, hogy így az nyilván már egy next level lenne, hogy minden egyes Walking Dead epizódhoz csinálni egy audio kommentárt. Tehát, hogy az arra nem állna készen a világ szerint. Hát figyelj, egy török sztárhoz az utána, azt hiszem, hogy hát, készen állunk. Hát, a projekt, ez az egy nagy projekt lenne, ez, ez azért durva izé, szervezés kéne, de hogy ez megint egy, egy legendás anyag lenne szerintem. Ja. <laughs> Ti mit gondoltok egyébként az, a izéről, a kisbuszos Ujjin néniről? Vagy én nem tudom, hogy minek mondjam. Ja, a, a, az a Glenn Close hasonlás, Igen. Aki, hát az, az, az mi a fene volt? Tehát Nem én is értettem, ilyen... hogy, hogy hirtelen kitalálják, hogy ú, megint éhintség van, tehát ezt megint ilyen, ilyen tízrészenként elsütik, hogy már éhhalál szélén éh van mindenki, aztán... De... aztán, aztán Meg, Megtermeltünk három paradicsomot, most már minden rendben van, srácok. Igen, és akkor el kell intézni ezt az egész kajás történetszállat, legyen az, írjad, írjad, legyen egy, egy Grand Close-ra néni, aki hmm, árukért cserébe tudást ad. Aha, igen, igen. És, és tudok, tudok még jobbat, írjad, visznek neki zenét és ad csomó kaját. Á, ez nagyon jó, gyere, írjuk meg. És így néztem hogy ez nem lehet igaz. Tehát ez a világ a... legéleképesebb cserekereskedelmes Ez Igen. <gül> ez én nem is értettem, hogy tehát ebben a világban a kaja a legfontosabb dolog, és, és aztán zenéért elcseréli. Tehát nagyon mindegy. És hát utána nem is, nem is láttuk ezt a nőt. Hát gondolom a következő fél évadban csak Honnan a tökömből jött ez elő? Tehát, hogy nem találkoztak velük soha, vagy nem tudtak róla, vagy ők nem tudtak a nígénről, vagy, ja. vagy, vagy hogy? És az meg a másik, hogy tudod, mint a videójátékban, hogy, hogy, eh, hogy találkoz az utcán egy koldussal, és akkor adsz neki a és ő meg cserébe elmesélnek neked egy történetet, Aha. és cserébe kapsz XP-t. Ja, Szinte tudsz. Igen. Tehát <laughs> ez ilyen, ilyen GTA 5-ben, ez ilyen, letérsz a nagyon mellékúta, és ott van egy ilyen, ilyen kamion, aztán Grand t és akkor ak aktiválsz egy, egy random küldetést. Vagy így van, van a Destiny-ben volt ilyen, meg a witcher is, hogy ilyen tevrajzokat lehetett ugye szerválni különböző helyekre és akkor különböző mesteremberekkel felkészítetni. És akkor megint az volt, hogy tényleg a tevrajzot azt meg kellett valahogy venni. És tényleg az, ez már nagyon videójátékos. És tényleg én mm. vártam, hogy így a, a Maggie fölött hogy level up, és így van egy skillpontod, amit eloszthatsz valamire, és akkor mm -hmm. mostantúl már tudsz, mit tudom én, köműves. Ugye, állni. el, mert A menj küldetés éppen most jól halad, most várja otthon, hogy betermelje a nem tudom micsoda a terményt. Úgyhogy elment egy mellékküldetést csinálni, találkozott a Glenn Close nénivel, meg a két-tíz évvel, azzal a Tirpák hülyegyerekkel, gyerekkel, leadta neki a az izét, az XP-t, vagy a nem tudom a zenét, és akkor megkapta az XP-t. Az a kettő kísérő szerintem, hogy tényleg az utcáról lett berángatva. Tehát az, annyira nem voltak képbe. Tehát, hogy. De... Tényleg, hogyha most én lemennék buszmegállóba és itt beszólítanék kette embert, azok ugyanígy megcsinálnak. Ugyanilyen színvonalon. Szerintem ott volt megint valami, valami kreatív nézeteltérés. és az igazi volt igazi emberekkel, és akkor hirtelen találni kellett valaki Tűnt, hogy <tűnt> <a beszél. tűnt> Igen. Így eldobnak így a forgatáson egy gumilabdát, és akit felbevág, az lesz a következő. Sírten megszorogodik egy 10 másodpercre, és addig felveszi fel a gyorsan. Tessék, vedd fel, állj be, kész, megvan, tökéletes. <tűnt> Ami rajtad van, az jó? Jó lesz, hogy itt van még egy abszolút meg. Hajrá. m e készen van, megvan. <tűnt> Ez pont ilyen volt. Na, amúgy az elgondolás maga nem hülyeség, hogy tényleg itt hogy malmokat építenek, vízimalmokat építenek, öö, meg, meg, meg strip tehát, hogy tényleg csupoljon fontos <gül> dolgot, amik kell a jövőbeni fennmaradáshoz. Csak, csak így ezt, hogy így kiderül hogy jaj, amúgy én, én, én ezt meg tudom építeni, mert én értettem ehhez, meg minden, meg a, a szidik is, tehát, hogy kiderül róla, hogy ja, kimentjük, és akkor azért ne legyen, már hiába való a, a kár, a halála, medikus volt. Hm, azért ez fontos. Tehát, hogy... De ahhoz képest a következő részben, a 13-ban meg ö, olyan szarként kezelik ezt a, ezt a srácot. Tehát amikor ott De hát rasszkatták. A... Azért. <gül> De érted, ahelyett, hogy, hogy se őket a földhöz verve ünnepelnék, hogy ah, van még egy ö, ilyen, aki, akinek van bármiféle tapasztalat az egészségügyben, tapasztalata ezek után oda, oda megy, és, és segíteni, akar. ezek után az a, az a kövérnő ott teljesen kicsinálja, hogy nincs hasznod, meg nem tudtál már ilyet csinálni, csak feltartasz meg ilyenek, a fene ez. Tehát pont, pont ilyenre van szükség. És ja, tehát itt az is az nagyon tolták ezt a srácot. Az ilyen fölöslegesen generált dráma, ami az ilyen, ilyen brazil szappanoperákból még oké, okay, de tehát hogy... Itt. De. Jó, mondjuk ezt értékeltem, hogy hamar feloldották. Tehát Igen, de akkor mi a francért? Van ez az egész, tehát... Ez hát ilyen gondolom, hogy karaktert nekiadni, is. vagy nem tudom. Tehát, hogy ez volt, nem, ez nem is volt egy hosszú epizód pedig, tehát, hogyha egy 56 perces lett van, akkor azt mondom, hogy na, hát ez tényleg erre, ez kellett hozzá. Jó. Hát meg itt kezdett el a Morgan ilyen, ilyen fantom holtakat látni, és, <gül> és, és, és ahogy lebotozta a levegőt, hát az, az ami frenetikus volt, nem is egyszer. És uh, itt, a, itt az, van ez a Henry kölyök, akit nagyon tolnak szintén, és, és az, harcolni Kár. akar, igen. És, és kb. ezt is már láttuk, nem tudom hány gyereknél, Kárnál láttuk, meg az a, a másik a, a Kingdomból, a, a, akit a Morgan ugyanúgy botozásra tanított, meg ilyenek, aztán ő, őt ezt is ki. Ugyanaz a gyerek? Nem, ez, hát az, <laughs> ja. azt megölték. Ez a reinkornáció. Tehát ennyire nincs ötlet, hogy egyszerűen újra meg újra esütik ugyanezt. De igen, igen tehát de, a... Ahogy a, a... Morgan pingpongozotta izével, a... Hogy hívják a nőt? Már el is felejtettem. hogy Most én vagyok a, a gyilkolás ellenes, most te vagy a gyilkolás ellenes, most én igen. vagyok a gyilkolás ellenes, így egymást győzködték oda-vissza, nem tudom, az elmúlt évadban szerintem kétszer-háromszor. Jó. Ja. Igen, úgyhogy... Hát igen, ezt a, ezt a levegőbotozást ezt még látjuk egy pár részen keresztül. Ezt először láttam, én azt hittem miért kapok, hogy megint itt tartunk. Kicsit egyébként uh, nem tudom, hogy ti mennyire vagytok ezzel az éve. Volt egy ideig ez a VR-cetes mém, az ugandai knuckles, igen. hogy know the way, Tehát kicsit úgy éreztem, hogy ez arra hajazott, ez a ezért tudod, mit kell csinálni, hogy már nem emlékszem, hogy mit mondott neki. Uh -huh. Hogy ilyen... Komolyan mondom, ilyen rossz messageboard mémek szintjén van a, a dráma ebbe a sorozatba. Jó. Ja. Hát meg itt volt aztán a nagy uh, hilltoppi uh, csata, ha lehet így nevezni, hogy körbeállták, meg ilyenek, aztán hát a, a Simonik oda berohantak, és egy elképesztően követetetlen csatajelentet láthattunk, ahol aztán például a, a Tarát is eltalálta az a nyíl és hát a nagy, nagy kapkodás közepette, aztán eltűnt mindenki a Hilltopból, és az évszázad trükkét vetették be. Szerintem erre gondoltál Benny a jelenetre, Gergő? Nem, mert, nem, nem. Nem, pedig, pedig ez is egy, egy jó aspiráns lenne erre, mert hát ahogy ez a nagy trükk gyerekek, hogy ez mi volt, tehát megszélítette a, a, a mi, mi volt az a múlt évadban, amikor a réten a mentek meg, adták magukat, aztán oldalról előtték az erdőből, ez a fantasztikus húzás. Na, itt is kb. hogy teljes ötétséget csináltak, és az egész Savior gárda egy gyönyörűen egyenes vonalban közelített a nagyon gyanús épület felé, hogy aztán hirtelen egyszerre lelőjék a nagy részüket, tehát ez, ez fantasztikus volt. Tehát ilyen gyönyörű akciókoreográfiát én, én nagyon ritkán látok Adom. <laughs> Én már úgy várom, hogy vártam, hogy megöljék a izét a Gregorit. Ebben mm -hmm. a részben is úgy idegesített, mindig adtak Igen. a szájába valamilyen blőd hülyeséget, csak hogy mondjon valamit. Igen. Ja. De hát ő még később kap szerepet. De és, ö... Ja, hát akkor itt megtizerelték a a széviőrzöket, aztán természetesen elfutottak a szájmonék. Úgyhogy bevált itt a nagy, nagy trükk itt Hiltopban. és akkor következett a. hanyos rész? 14. Hol 14 vagy te 13.hoz még, még írtam pár dolgot. De hogy nem itt ja, szabadultak ki, fogjuk. De, itt be, hogy ki, igen. Tehát itt, itt lettek ilyen ruhamos gyorsasággal. Na ez volt a benni a... jelenet. Tehát ugye ez volt az a rész, amikor így, így a a gyerek, és akkor elkezd arcoskodni, aztán így, fellökik, és így kiszaladnak. És így, azt csinálom, ja. hogy miért nem rúgták halára a gyereket? Tehát, hogy szerintem, hogy itt már megérdemelt volna, hálából. Meg ez nem mért? egy olyan sorozat. Hát azért, na... Hát azért, na, én szeretném, hogy ilyen legyen. Én, én is örültem volna neki, hogyha agyon rúgják a gyereket, de be, beleket lehet, akármilyen mennyiségben, a gyerek szájába is rakhatják, de ilyen szörnyűségeket nem, hogy... halára rúgják a gyereket. Igen, okay. Meg aztán hát itt uh, feltűződött meg a kerülnek a, a szuper szerelme az a szakállas fickó, esküszöm nem emlékszem erre az emberre. Ezt akartam mondani, hogy emlékeztek rá, hogy ő valaha szerepelt a sorozatba? Én a, Mert... az, az előző részek tartalmából résznél emlékszem, vagy abban Aha. emlékszem. <laughs> Jó. De azt is bírtam egyébként, hogy már javában tartotta a hentelés, amikor ott elszabadultak a, a fertőzöttek, és full nem ö, ébredt fel senki, tehát ott alszanak 10 négyzetméteren belül, nem tudom, 20 és senki nem ébred fel. Tehát ebben a világban szerintem távolban egy, egy pillangó elfingje magát, szerintem öten felriadnak. Na itt nem, tehát itt leesnek a lépcsőn, meg ilyenek a, a zombik, és, és akkor is csak, csak nagy nehezen ébrednek fel. Amúgy kezdem azt hinni, hogy amúgy ez egy Cabin in the Woods epizód, tehát egy Cabin in the Woods sorozat, hogy tudod, így, így minden sztereotípját már felvonultatnak, és direkt ilyen gázt sugároznak be ott a levegőbe, hogy hülyék legyenek tőle az emberek. És így, és így meg, meg nem hallanak, meg ilyen ö, tartós halláskárosodás, meg agykárosodás is teszi minden bajuk lesz tőle. Mondjuk logikus lenne, valaki tekergeti a csavart, hogy így figyelj, most a zombik milyen erősek legyenek, mert ebben a egy egy zombi Alig bírt vele el egy ember, kettő kellett hozzá, aztán, mint én, egy 20 perccel később, meg így, ezért jobbra-balra, és mint hogyha nem tudom, a, a nyugdíjasok között próbálnám a, a csirkefarháthoz oda jutni. Jó, uh -huh. konzisztencia. Tehát itt is akkor a foggyul ejtett uh, nagy része az kimenekült, de páran ott maradtak, mivel nem igazán uh, biztos. Mert hisznek belül. megiben. Így van, jó, ja. hope jó uh, hát itt más nem értem -e ez a részhez úgyhogy szerintem mehetünk tovább, ha nektek se jött semmi eszetekbe uh -huh. mehetünk Na. itt kezdődik az, hogy uh, a Nígyönt ugye ugyebár elfogta a Jobovics és aztán ott a a közepette ott volt uh, kikötözve és jó ja tehát ott, ott össze-vissza beszélnek, ott van, van egy kisebb párbeszéd közöttük, ott tudtuk meg ezt az egész Lucilos hátteret az ütővel, hogy például ő a, ő a feleségének, a, vagy ez a feleségének a neve volt, hogy mondjuk egy jópofa kis adalék, de különösebben nem, nem mentek a, a mélységbe a, a történelmet illetően. Hát igazából csak annyit tudtunk meg, hogy na, akkor ezért van ennyire belebúzulva abba a baseball ütőbe, hogy, uh -huh. hogy, hogy arra emlékeztet. És akkor így valahol érthető is, tehát eddig csak egy csima objektofíliát lehetett megfigyelni a négyönnél, és nem tudni, hogy mit csinál az az ütővel a kis privát háló körletében. de, uh -huh. ja, így, így legalább kapott valami kis extra dolgot. Na jó. Azon is rögtem, hogy kb. 5 perc lehetett kikötőzve, de másik kerül egy fegyvert szerezni a négyönnek. Tehát, Ja. De főleg azért már a Jerry's hülye, tehát hogy az meg nem újdonság Jó. Ja. Dehát itt, itt gyakorlatilag tényleg semminek nincs tétje, tehát a eugene is elfogták később, 5 percen belül elszabadult. Hát kihányta magát a slamastikával. Jó. Ja. <laughs> ja. Még aztán itt jelent meg az a helikopter ismét. De amit kérdezett. már másodszor, másodjára látunk, vagy harmadjára szerintem, és Igen. tudjuk, hogy akkor nem a Georgie-hoz tartozik, tehát ugye a, a, az... Blueprint osztó nőhöz, talán ez egy másik banda. Jó. És hát nyilván kinek van helikopterek, kinek van hozzá izomanyaga, valószínűleg ez valami hadsereges dolog lesz szerintem. Igen, ha valami... megágyazzák a sorozat végét, szerintem. Nincs olyan szerencsénk. <laughs> egyébként ezek a frakciók ezeket érdekesek lennének, hogyha nem annyira átlátszóan mindig a évad vége fele elé, hogy látod, hogy ó, most akkor a szívjöröknek most már tényleg vége van, de és akkor hirtelen bedobunk valaki mást. És akkor az a valaki más, az mindig, oké, okay, akkor biztos ők lesznek a következő évadban a először érdekes, utána meg már ezért, túlhúzott gonosz tevők. Hát de most belső uh -huh. konfliktusokat akarnak kialakítani, tehát majd az Jöööööö. utolsó részben, hogy rátérünk erre, nagyon-nagyon elmés. Vagyis <gülüyor> mondták, hogy kereszt-tapás jelenet. Ó. ó, ezt mondta valaki. Igen. Really? Azt mondtad, a Talking dead Igen. hogy milyen kereszt-tapás lett Megivel a jelenet és hogy mennyire büszkéknek. <gülüyor> Ki volt erre büszke, annyira Azt Aztán a kivágott jelenetről beszéltek, ami egyébként annak a magyarázata lett volna, ami ott volt, de nyilván ja. ki kellett vágni, mert volt sokkal fontosabb jelenet. De majd arról beszélünk. Most még a 14. résznél tartunk, ahol sok érdekes dolog történt. Hát például a Morgan meg a kerül keresik a, a kölyköt, azt a Hendrit, aki, aki meglógott, aztán később meg is találják. Húrá. meg Ja, itt volt az, hogy elkapták a rikkéket. Orgent meg rikket. Ja, a megbették. menekülők, nem? Ja. Igen. Ja, fogjuk. És hát ott aztán hogy is volt, aztán ott abban a raktárban megpróbálják rádumálni őket, hogy, hogy menjenek vissza, hogy így, így kapnak egy új esét. De aztán be is, be, bele is törődnek a megmentők, hogy, hogy szabadon engedik őket, aztán a rikkék meg szípen lekaszabalják őket, úgyhogy Kál büszke volna. Igen, megint valaki följebb csa, izé, csavarta a zombiknak az erősségét, például bementek egy nagyobb szintű dungeonbe, vagy ja, én nem igen, tudom, igen, és igen, akkor igen. hirtelen húsz ember kell a 20 zombihoz, izével, éve, meg rakétavetővel, meg én nem is tudom már, mivel. Uh -huh. Jó. Ö, mi volt még itt? Hát volt említést emléltó még? <gül> Egyáltalán. Én... Nőt olyat olvasok itt a jegyzeteimből, hogy elolvass a levelét és egy sort sem hallunk az egészből. Tehát ez a, akkor igen, az a... a részvégén van. Ez szerintem. a részvégén, jó. Ja. Igen. De, de és ugye? mikor nem, Negannek ugye a... a... Hogy hívják? Mishon olvasta fel egy ránk ja, keresztül. Ja, Te, és ja, az igen. ebben a részben volt talán? Vagy a következőben? Nem szerintem az a következő részben volt, mert itt a végén úgy ért véget, hogy a Rick elolvassa. Ja, Rick a, ja, igen, a saját. Hát. Végre erőt vett magán, hogy, hogy végre ja. is mit akar. De itt viszont fel, itt nekünk a, a riknek a levelét, azt felolvasta. Ugye emlékszem, a kárt normálta talán. Szerintem az a következő részből lehetett mely. Énnek írtam, hogy semmit nem hallunk az egészből. Ja, akkor valószínűleg hogy Freddy jegyzeteinnek hiszek, könyvnek hiszek. Igen, a 15. részhez írtam, hogy ezzel olvassa a... Tehát a Rikmi mindig olvassa a levelet, és rengeteget látjuk a Rik szemét. Hogy tud olvasni, tehát még egy karakter a Rik, olvas! Király! Ja. Igen, meg ebben van ez a fantasztikus jelenet, amikor elfogják a, a eugene és aki ott nagyban főnökösködik a, a fegyver raktárban, vagy fegyvergyárban, vagy mi az. És a, hány ember? Kb. Né, négy fős csapata van? Tehát, plusz Plus Gregory, így, vagy nem Gregory, hogy hívják? Gabriel. Gabriel, jó. Ja. Tehát egy, egy fél vakot még behoznak, mint, mint hasznos erősítés és hát nem tudom hogyha tényleg ennyire fontos a, a lőszer én, én azt hinném, hogy nagyobb csapatot kap, de mindegy hát végül mint kiderült ennyi emberre egy nap alatt le tud gyártani nem tudom, egy egész háborúra eleget, Igen. ami nem tudom hány száz fog betölteni a fegyvereikbe úgyhogy nagyon tehát Eugene nagyon jól csinálja ezek szerint ja meg uh, itt lobbizik aztán a a meleg srác, az amazonoknál. Nagyban hmm. ott, ott van, hogy ö, szükség van rájuk, és gondolják meg magukat, és jaj igen, itt aztán gyakorlatilag négy órán belül a Eugene meg is ö, menekül. A zominózus hányós elnet után. <gül> Tehát kávé 3 perc fogság után tényleg már, mert megint szabad ember. Ennyire rosszul viselte, hogy már igen, meghánytatja magát, aztán bebújik a hamuga. De ugye most ki volt az, aki nem az volt az első gondolata, hogy mutatják ezt az egészet, és na, oda bújt Igen. Ja, igen. Jogos. Tehát ebben a ami tetszett, kivételesen, az, az a Dwight rész volt. Aha, a legvégén, igen. Hogy ugye vezették az egészet, hogy ö, mekkora haverok, és hogy jó ö, a Niggönt, ellen bemutatja, hogy a Simon hogy baszta át, és Dwight ugye a mindennek a tetején érzi magát, hogy jó, akkor ezt most megúszta megint tudom én, és akkor a rész végén kiderül, hogy a Dwight-ot is végig szopatta a ígön. Azt szerintem egy nagyon jó kis ilyen adalék volt a részbe, hogy ö, én végig elhittem, hogy így fogják megúszni majd a rikkék, hogy Dwight végül nem tudom, fel is áldozza magát, és megteszi a, a nem is családjáért azt, amit senki se vár el tőle, uh -huh. de hogy Negan tud egy ilyet fordítani rajta, az borzasztóan tetszett. Az, igen, is az, tetszett. Az, egy, az egy jó jelet volt a végén, hogy benyitnak, és van egy meglepetésem, azt ott van a csaj, aki lebuktatja. igen, az és akkor kiderül, hogy az, az egész terv, amit adott a Gregorinak ezzel a e, térképpel, amivel a, a rikkéket hát gyakorlatilag átveri. Tehát a rikkéknek ez ilyen szuper titkos info lett volna, hogy hol lehet rácsapni a négyenékre, aztán kiderül, hogy ez, ez mind egy csapda. Az, az tényleg egy, egy jó jelenet. volt, a legjobb az évadban szerintem. Igen, igen. Tehát hogy azért ez tök jó, hogy a, a Negan az, az végre nem csak szájjal, hanem cselekszik. Mert mm -hmm. hogy, hogy a, a ez szerintem az hiányzik a leginkább azért kezd laposodni a karakter, mert hogy nem csinál semmit igazából. Csak így mondja, és akkor utána valaki megcsinálja helyette. De hogy ő aktívan, maximum néhányszor rajta jutnak, és olyankor egy tök kis balfasz, és el kell inkább menekülni, vagy elrabolják, vagy nem tudom. Nem hogy... igazán láttad, hogy miért lett ő a szívjőröknek ez a hatalmas vezetője, miért van az, hogy mindenki ezért, isteníti, és fél tőle, csak mindig azt látjuk, hogy balfaszkodik, mindenkinek megbocsájt, nem jönnek össze a tervei, de végig mindenki kitart mellette. És talán ez volt az az egyetlen rész ebben az egész évadban, ahol azt lehetett látni, hogy igen ő Bazeg, azért igen, mert a simon összeverte, a dwight meg jól átcseszte. Uh -huh. Jó. Ez képes. Az a punyó az nem volt rossz rész szerintem, az se volt. A főnöki mellóért mondjuk nem tudom miért ezt a felesleges kockázatot a Nigen, de respekt, hogy bevállalta. Bár lehet, hogy ő biztonsági játékot játszott azért, hogy ha tényleg nem állt volna jól a a helyzet akkor ott besegítenek neki, de... Hát, vagy oda elkéri az ütőt, aztán azzal veri agyon. Tehát, hogy jó. <kül> igazából abban nem lett van a probléma, de de van, ez, ezzel még én is egyet tudok érteni, hogy ez egy kifejezetten jó rész volt. Uh -huh. Jó. Na, akkor ezután jött a finálé, a 16. rész, ahol aztán hát láthatjuk, hogy hogy Rickkék aztán elmenek erre a találkozó helyre. Ahová Négan még uh, Eter és gyanánt ki is küld egy ilyen előörsöt, akit, uh, hát hogy mondjam, nem tart rájuk igényt, úgyhogy gyakorlatilag feláldozza őket. Hát akik a Simonnak segítettek, ja. talán őket küldtek ki. Igen. Hát uh, mondta is, hogy nem nagyon tart rájuk igényt, hogy nem, nem túl megbízhatóak meg ilyenek. <tos> és... Uh, Hát mielőtt ez még megtörténik a nagy finis ezzel, aztán a Gabriel megszökik a kocsiból, mert ugye már megint a négöréknél van, aztán megint csak láthatjuk, hogy, hogy sokáig nem jut ezzel a nagyon rossz látással, úgyhogy őt aztán újra elkapják, ez is egy olyan jó kis 10 perces kitérő volt, és Morgan továbbra is szellemeket lát, itt sem nagyon történt semmi más, de ezután jött a nagy finálé, hogy, hogy aztán megjelentek ott a, a Rickék azon a helyen, kinyírták azt a nem tudom, tíz embert a szép től vagy valami ilyesmi mm. és akkor a Nigen megjelenik ott a, a Megafonnal, és előadja a show hogy most megszívtátok ami egyiként egy egész, egész jó jelenet volt szerintem hogy ott megjelent és, és érzékeltett velük, hogy most megszívták tehát és annak ott vége is kellett volna lennie. Tehát, hogy tényleg te te, te tök jó feloldás és ugye el is gondolkodta, hogy ne ezt hogy oldják meg. Nyilván egyetlen megoldás maradt, amire jó határozottan felhívták korábban a figyelmünket. Igen. Tehát, hogy megint ez a, ez a kimondjuk, és akkor onnantól kezdve tudod, hogy ennek lényeges szerepe lesz. Ugye Eugene ugye a, fegyver, a golyókat, és visszafelé ültek el, és konkrétan belerobbant mindenkinek a kezébe ami nekem szintén tetszett, csak nekem nagyon következetlen volt. Tehát a Eugene ezt mikor találta ki? Mikor döntött el, hogy végül is ő a négen ellen fog dolgozni? És miért csinálta -e egyáltalán? Tehát őnek meg megvolt el... minden. Tehát csomó más pillanata volt, ahol, hogy mondjam, átállhatott volna végérvényesen, mert ezzel teljesen lebuktatta magát. Tehát itt, itt nem volt visszaút, tehát nem tudom, kicsit furcsa volt nekem, Hát és ott szerintem... lehet, tényleg a közepén az egésznek, a széviérök között, tehát ja, legalább, most hogyha ekkora kuponja, akkor legalább az kitálta volna, hogy ő akkor egy autóba beül addig, amíg ez megtörténik, és elhajt, vagy, ja. vagy elbújik, vagy, vagy mit tudom, valami más kamufeladatot kitalál magának, hogy ne kelljen ott lennie. De ja. ez így, hogy... Nem tudom, mint hogyha vacsora közepén szalt volna az asztalra, aztán így várna, hogy nem lesz semmi probléma. Persze, hogy videki feláll és jól megveri. Tehát, hogy ezt nem... Én nem csinálunk. É, nem tudom, nekem azért kicsit olyan hiedetlen volt, hogy ez a nagy, hatalmas milícia sok izé begőzölt fejű csávóval, és addig a pontig senki egyetlen egyet nem lőtt azokból a lőszerekből, amit megbuharát, és amikor meglőtt mindenki, akkor mindenki egyszer elő. Igen, ilyen és... szinkronba. Igen, ilyen hogy... És, és amikor látták, hogy a, a, az egyik felénél ö, nem, nem sült el úgy, ahogy akarták, akkor még ők is azért meg, megnyomják a ravaszt. Tehát na, iszonyat hülyén nézett ki az egész. Tehát na, nekem ez volt a Benny Hill jelenetem. Uh -huh. Tehát én szerintem iszonyat hülyén nézett ki az egész. És ahogy a, a négy ott nem tudom én felszakott a karja, vagy valami, vagy a keze, és utána szitkozódott, hogy átverte. Hozzam a ladrákszijat, aztán jól embernek mert... hát, ez, ez ritka helyesen nézett ki, szerintem. És utána a rikkék is ott csomó ideig nézik, hogy hö, hö, hogy ez mi volt, meg stb. Aztán, aztán reagálnak. És aztán hát meg is adják magukat a, a szévjörök. Hát, hogy a nagy tehát, hát ja. tényleg a, a, a, a fejeseket, tehát hogy nem tudom, a, a Negan segítőit intézik ugye el, tehát mm. ez a közül mindegyiket, tehát ezt külön kellett mutatni, hogy mindegyiket véletlen lelövik, az összes többinek megkegyelmeznek, meg még tám, pár statiszta talán még belehal. de ugye mm. elsősorban ugye tényleg a, a Negannek, az embereinek kellett mennie. Meg megint milyen sokan lettek hirtelen ott a domboldalon ilyen ilyen Braveheart jelenet. Mm -hmm. Aztán máskor meg, nem tudom, talán de két pillanattal később, amikor meg már izé, Ricknek, meg Negannek egyedül kellett lenni, akkor meg senki sehol. Igen. Tehát Igen. akkor hirtelen mindenki hogy a dombtetőn túl van mindenki, nem látnak oda. Vagy nem hát, hogy tudom. romantikázzanak, olyan kevés időt töltenek együtt. Tehát itt szerintem ezt meg akarták nekik adni, hogy na, akkor intézzétek el egymás között. Jó. De nagyon festői volt azokkal a felakasztott uh, ilyen színezett üvege. Rúzsaablakka. Tehát a... A... Az... Az mit keresett ott? Tehát mutogatták, nem? Tehát, hogy a, a, a kárnak ez a flash volt, -ja, vagy amit így elképzelheti a rikkéknek, ott mutogatták talán ezeket, hogyha jól emlékszem volt az a rész, tudod, amikor először mutatták, hogy ilyen kísért szemű a rig, talán még az előző fél évadba, és hogy vérzett meg minden, és ott mutatták ugyanezeket a izéket, ilyen lengedező rózsablakokat. De tudod, kicsit olyan feelingem volt, hogy így, ó, de valamit rakni kell, mit rakjunk oda, és akkor így, hát figyelj, most jöttünk a kukásokat, forgattuk az előbb, hoztunk ablakot. <gül> a gyereke gyerekem meg imád ideg festékezni, úgyhogy jó, akkor vágjunk bele, és ennyi. Ja. Hát aztán itt volt a nagy sok rik hogy... és négön között, ami, hát én, így képzeltem el, amikor bevezették a Nigőn karakterét, hogy egy, egy domboldal közepette egy üvegszilánkó felvágja a, a torkát, amúgy és aztán ez A legényben meg... benne volt. tehát ja, po Pont így, amúgy megcsinálták, hogy a, a rik az elvágta a a torkát, és a Nigőn ezt túlélte? Aha. Tehát, hogy, hogy ez volt az legkomolyabb sérülés talán, amit a nígan elszenvedett a képregényben. Legalábbis addig, ameddig én jutottam. Aha. Jó, én, én ott még nem tartok, de nem voltam túl megelégedett ezzel a, ezzel a jelnettel. Hát én, én azt nem, hogy túlélte. Én azt nem, hogy túléltem. Tehát, hogy akkor, akkor végez ki, az meg. Tehát, elvágod Igen. a korkát, akkor azt halljon meg. Tehát, hogy a... De meg hát annak semmi felvezetése nem volt, hogy ja egyébként most meg tudunk gyógyítani vágott torkot is, gond nélkül a, Igen. a rét közepén. Olyan ilyen random jött, hogy nem mentsétek meg, én megint néztem, hogy kit, mit, hát nem halt meg. Ja. Főleg azután, hogy a Rick nem tudom én 15 ször négyön fejhez vágta, hogy I'm gonna kill you. És ezek után ott van, és utána mit mond? borjátok össze a nyokát. <gül> <gül> oh, Oké. Okay. De te, erről szólt az, el, az elmúlt kettő epizód, tehát 15.-16. rész, hogy azt mondogatják egymást, sőt az egész fél évad, hogy megfoglak ölni. Tehát, hogy a Nígön is ezt mondta folyamatosan, hogy innen Rik nincs visszaút. Meg Addig nem lesz békve, amíg egyikük él. Így van. És, e, és itt én ezzel egyet is értek. Tehát, hogy, hogy tényleg itt már olyan, olyan szinti találás van, hogy, hogy józan keretek között ezek nem tudtak volna alkut kötni. Mm -hmm. És meg kell egymást törni. Kész. És utána erre viszik ki az egészet, tényleg 30-szor már ö, elmondták azt, hogy megelik egymást, és akkor most meg így, ja, akkor, na, akkor, amúgy túléled, és jól lesittelünk téged, igen, és akkor majd ott leszel a böribe. És... Igen. És ja. nézheted, ahogy felépítünk együtt mindent a szivárvány. Jól kibasznak vele, nem! Ja. Tehát, hogy létrehoznak egy izén működő társadalmat, és a négenető tök rosszul fogja érezni magát. Nem fogja rosszul magát érezni, hát az látni fog legrosszabb esetben egy virágzó civilizáció. de a meginek tökre az a volt, hogy megöltek lent, meg megöltek Legem. csomó mindenkit, akkor most mi ez a izé? Tehát, Ott hogy hogy... ordibálta, hogy nincs vége, amíg meg nem hal. És ez ja. egyébként tényleg így van. És ez egy töként dolog, amúgy tehát az elgondolás maga, hogy hogy persze elkezdünk civilizált emberek módjára viselkedni, de, de, de tehát a, a Saddam Hussein-t se börtönbe rakták, a Bin Laden se végül került, tehát hogy azért, meg Adolf Hitler se. tehát hogy azért vannak olyan dolgok, főleg egy ilyen világban. Meg tényleg, hogy magyarázod azért... meg a Megineket? Figyelj, a kölyköm azt mondta, hogy ne, úgyhogy nem. <gül> és akkor tudod így, megjelj, ki a faszom a kölyköt, tehát ki érdekel, hogy mit akar? Ja. Tehát jogos. életben marad. Én egyébként itt azt vártam, hogy én hallottam hogy ilyesmit, hogy a megítarakító színésznő is ki akar szállni. azt hitem... fog. De Azt hittem, hogy... hogy itt fog kiszállni, hogy mondjuk megtámadja a rikket, amikor meg akarja védeni, és aztán mondjuk megölik a megint, De... ah, még, még csak ez se. Ja, a Morgan hirtel így tüsszent egyet, és véletlenül a botjával szúr egyet, és pont a megint találja, és a megint meg pont késsel a meg mögött De a, a gyerekek gyerek. még megszüli. És oh, akkor úgy Nem amúgy az van, hogy a, a csaja Lauren Cohen, ő le van szerződve egy új országos sorozathoz, főszereppel, meg minden, de, de aláírtak egy szerződést, hogy legalább hat epizódban benne lesz az új évadban. Tehát ez mm. azt jelenti, hogy megint lesz ugye a 9. évad, és itt szerint ez az egész évadra vonatkozik, tehát a 16 epizódból hatban benne lesz a megígy. Viszont, hogyha nem lesz siker a sorozata az országos csatornán, elkaszálják, stb. bármi történik, akkor több részre is vissza fog térni, de a hat a minimum. Tehát én még maradni fog. Kíváncsi vagyok, hogy izé nem lesznek meg a jelenetek, amiket szeretnének, és akkor ilyen sép bácsi sincs vissza hozzá ilyen összevágott jelenetekből. Mert pont ezért néztük, újra néztük asszonynal a mafiózókat, és ugye spoiler alert, aki nem láttam. Várja, nem, Én nem láttam. Nem láttátok? <gül> nem, nem, nem láttam. Szerintem hagyd a spoiler alert. Jó, hagyjuk, hagyjuk. Mindegy. <gül> akkor, akkor nem mondom el. De hogy, Na mindegy. <gül> <gül> jó, mindegy legalább Sév bácsi. Maradjunk, a Sév bácsinál. Jó, a Sév bácsival megoldjuk. De mindegy, tehát meg, meg ezt, hogy ugye akkor a meg elkezd állsz el adózni, meg ott jön a keresztopal, jön a Daryl. És... Oh, jön. Hát akkor... Bé... Végre a Daryl csinál valamit, hála Istennek, három éve már lófasz nem csinál, szerencsétlen. Ez az évadban volt szövege egyébként, amit volt, mondott? Volt, is. egyszer vagy kétszer talán megszólalt. A, Jó, de morgáson kívül. A Kárnak egyszer mondta a, tura a halálánál talán, hogy ez, e, ezeket megmentetted. Tehát, hogy tudod, így nem, nem kerek mondatokban beszélnek, hogy ők megment, és kész. Tehát, hát tényleg, mint a felegyenesedő emberek, akik még szarral dobálják egymást, de azért már megmondják egymásnak, hogy létszine. Tehát, hogy ez, ez az, a, az a fajta kommunikáció. És még talán egyszer megszólalt, de talán ebben a részben nem, tehát itt csak elélépett, hogy hm, és most, most ha lenne kamera, akkor látnátok, hogy rázom közben a fejemet, ami a, ugye a bolgároknál ugye a bólogatás, de hogy itt nála egy ez a nem, riknek meg kell hallni, a igen el együtt. Tehát, hogy én igazából most nem tudom, hogy hogy mit akarnak belőle kihozni, hogy most a rikket akarják leváltani, vagy csak a Igen ellen egy merényletet elkötni. És hogy kerül a, a Jesus? Az egész részben prédikált a Morgannek, hogy élet meg izé, a botnak az egyik vége az élőknek, a másik vége a halottaknak. De ezt már egyszer amúgy megbeszélték, nem? Tehát én Aha. ezzel e, gondolkodtam, igen. hogy mint hogyha erről már lett volna amúgy szó, de amúgy az egész fél év a a Jesus, az megint ez a... Ez a szerződése van, de hogy most áh, nem akarok szöveget írni neki, vagy nincs kedve szöveget tanulni, lehet, kurva másnapos volt végig amúgy a, a szegény színész, és akkor utána így úgy voltak vele, hogy akkor mindegy, hagyjuk béké, majd a következő fél évadra duplán fog szöveget tanulni. Jó. Ja. Igen, tehát ő, ő nagyon ellethanyagol, pedig szerintem egy, egy érdekes karakter, de ő át, az ő szerepét átvette a Carl, így így ezekkel a levelekkel, uh -huh. Meg hát a Derry még megszólalt a részvégén, amikor a, a dwight elküldi, hogy takarodj innen. Uh -huh. Amikor ott a kocsikúcsot hajítja hozzá. Meg mi volt még? Ja igen, hát a, a Morgan beköltözik a szemétdomra. Ez... Hát ő megy a Fear the Walking Dead-be. Tehát, hogy ugye az most indult el, és abban ugye már benne van a morge, meg talán az első részben mondják, hogy más Walking Dead-es karakterek is felbukkanak. Én nem nézem ezt a sorozatot, nem tudod, te sirinigen -e? Nem, nem. Nem nézed. Hú, de itt nem, nem abból az időben, én valami miért olvastam, hogy a Fear the Walking Dead-ben nem abból az időszakból megy át a Morgan, amikor nem láttuk így a harmadik évad körül, vagy én, én nem tudom amúgy, hogy most melyiket akarják. Tehát, hogy elvileg egy időre hozzák már a két sorozatot, amennyire én emlékszem, de hogyha van kommenterőnök, akkor mondják, el, de én úgy emlékszem, hogy innen megy időben is a Fear the Walking Deadbe. Aha. Jó, de az van. is lehet, hogy tényleg az az időszak lesz, ahogy ugye ide került. Jó, mindegy, megtarthatják. <gül> Igen, megtarthatják, és elvileg másból kinderes karakter is fel fogod bukkanni, és a fear az első részében a szíres karakterek nincsenek is benne, tehát ez egy Morgan epizód. <gül> oh. <gül> tehát, hogyha Freddy nagyon-nagyon Morgan hiányod van, azt megnézheted, uh -huh. és elvileg amúgy tudás nélkül is lehet élvezni, tehát uh, hogy a másik sorozatot ismernéd, úgy is meg lehet nézni, ezt tényleg nem tudom. Én nem Végre látom, itt az, az is alkalom, érdekel. hogy belevágjunk a Fear the Walking Dead-be, igaz, Freddy? Igen. Ah, hát can't say it, se... tényleg. <laughs> Kis Shaolin Morgan Show-t, ezt úgyis olyan láttunk. De egyébként nem értem, hogy, hogy a, a, a Dwight-ra, miért van mindenki úgy kiakadva? Tehát, hogy ő volt itt az egyetlen, aki így azért tényleg oda tette magát, életét kockára tette, stb. És így a, a többi random Xavier, aki egyébként csak azért volt ott, hogy lelője őket, és, és csak nem sikerült neki, és túlélte. Ők meg így persze, gyere haver, hát nyugodtan kertészkedje. De Dwight, meg, vagy, na, hogy hívják? Dwight volt. Dwight, Dwight, igen. Tehát, hogy Dwight meg izé, valamiért köcsög. Hát azért igen, csinált végebben. Ne, nekem ő volt így a másik olyan karakter a Simon mellett, akit úgy relatíve bírtam. Uh -huh. Látom, hogy egyéni szoc probléma, de, de hogy valahogy az ő karaktere ez a, ez a... az ő karaktere a leginkább a szürke zónában uh -huh, a, az uh -huh. összes közül. Tehát meg, meg nála volt valami folyamat még. És őre lehetett azt mondani, hogy, hogy ő, ő relatíve érdekes. Uh -huh. Egyébként, hogyha em maradt volna, most így gondolkozom rajta, akkor lehet, hogy leváltotta volna Daryl. Ez meg nem szabad, mert Daryl meg izé főszereplő, és von favorit, nem tudom micsoda, mert egyébként nagyjából ugyanazt a nincs töltötte be, ez a kicsit olyan ö, fekete pont, nem tudod, hogy mit akar, kicsit vadabb, ö, de ez -e van egy ilyen, olyan oldala, amit egy-két embernek megmutat, hogy, hogy nem annyira gonosz, meg nem annyira sötét, hogy ezt át lehetett volna neki adni teljes mértékben, és akkor esetleg megölni a derilt, tehát ezt meg nem szabadna. Mert... Mm -hmm. Ez hát szerintem azért fogjuk őt még látni. Van De persze. Lejzésem. Vagy arra gondolt, hogy ugye mondta, hogy több Volkindes karakter is átmegy a spin-offba, és mi vagy, ha ő is köztük van? Lehet. Az Azt is, is el Hát most ugye elment megkeresni talán az asszonykáját, ugye nem tudjuk, hogy vele talán mi történt. És ja, őt akarja talán előkeríteni? Izgi. Hát, ja. De amúgy az jobban érdekelne engem speciál, mint hogy megint ezt a faszverést végignézni. Bár most ugye elvileg új fenyegetést nincsen, tehát ugye a Georgi, ugye ez a a, a mindentudó, a könyvtárosnő ez elvileg egy pozitív karakter megtűnik, Nem tudjuk a, a helikopteresek kicsodák vagy mi csodák, úgyhogy lehet, hogy az egyetlen konfliktus most ez a, ez a belső viszály lesz, ami meg Ugye a Széviort is szerintem te jól feldobta. E, és mi van, hogyha most itt talán a, ezek a karakterek között kicsit változik a dinamika? Úgyhogy lehet, hogy nem lesz olyan szörnyű amúgy. De annyira De a Annyira karakteridegen szerintem. Tehát, a derika évet. évet a der hány évet, évet együtt voltak, és együtt szenvedtek, és akkor most így egy ilyen egymást torkának esnek. Tehát, hogy egy szinte család egymásnak, ez az egész megmaradt brigád. Hát figyelj, hogyha a 80 híramban nyolcban lépni, hogy Windyzer a család ellen fordul, akkor itt is már belefér szerintem. Furcsa, hogy mindig a nyolcadik résznél. Nyolcadik év, vagy nyolcadik résznél így, így, így ezt így megmerek lépni. Itt jön el mindig az a forduló Hát meglátjuk. Szeptember, ugye? Szeptemberben... Október, vagy szeptember oktubber. vége. Hát úgy a kettőnek úgy valahol a határán talán. Na hát egy jó fél évű nyugtunk van akkor legalább. De... Ja. És akkor most ugye tényleg hatalomátvétel van, más során őr lesz, elvileg megint a nikotáról fog rendezni, vagy fogja rendezni az évadnyit, hogy a változás nem lesz megint, de ja. Meg, Va... Egy pozitív dolgot azért mondjunk, itt Gergő dumáltuk egyszer, hogy, hogy kritizáltuk az utóbbi évadokban, hogy a, a zombi maszkok például mennyire rosszak uh -huh. lettek, de itt megint elkezdtek egy kicsit több munkát bele ölni ebbe. Tehát itt volt egy pár azért pár zombi, ahol igazán kitettek magukért. Például volt egy olyan, amikor az egyiknek így fennakadt a fél arca valami kerítéssel. Vagy egy az ajtón, vagy nem tudom, és így húzta le, és így igen, így igen, igen, igen. az eszméletlen volt megint. Tehát meg volt egy másik, ez a gombafejű zombi, vagy nem tudom, az is tök kreatívan nézett Aha. ki. És de ezt, ezt még mindig megadom. Mondjuk most láttam talán kettőt-háromat, amire köpedelem rosszul nézett ki. Tehát nem csak, hogy átlagos volt, hanem, hogy rosszul nézett ki. De mindegy, azt meg el lehet engedni, mert mellette pedig megint azért ezzel még legalább foglalkoznak. Ja. Simonnak jól állt azért uh -huh. ott a uh -huh. kerítésen. Igen, igen, ja. igen. igen, igen. Szerintem élvezhette azt a forgatási napot. <gül> Szegény. Aztán Ennek neki most... felfele tör most az csillagja, nem? Hát, most a Westworldben van talán. Ja, azt hallottam, hogy abban benne van. De, ja, így láttam is talán most egy. Összességében egyébként szerintem nagyon korrekt lezárása volt Walking Dead-hez képest uh -huh, uh -huh. Ez a, ennek az évadnak. Tehát, hogy azért láttunk már izé, lecsorgó vércsíkokat évad végén, azért ez nagyon messze volt attól. <gül> Igen, meg, meg most legalább tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy most egy érát azért elhagytunk. Tehát, hogy megint jöhet ez a, ez a nagy, nagyon naív bizakodás, hogy talán a következő jobb lesz. Talán talának valami új irányvonalat, ami, amivel picit előrébb léphet a sorozat. Tehát, hogy ez a négyönös, attól függetlenül, hogy tényleg mennyire imádtuk a Jeffrey Dean Morgant, azért ez az egy nagyon-nagyon durva mélypont pont volt. Ahhoz képest egy nagyon-nagyon karakteres, negatív karakterünk volt, Azért remélem, hogy, hogy, hogy talán most egy picit magukhoz térnek, talán picit átgondolják, átrágják a dolgot, és talának valami új ö, csapás irányt. Nagyon és remélem, adnak. hogy leszűrték azt, hogy nem szabad ilyen történeteket egy évadnál jobban elhúzni. Mm. Pláne ja. nem kettőnél tovább. Vagy mennyi volt már itt a szévi örökben a végén. Tehát a kettő évad biztos, vele. de lehet, hogy majdnem három és két és fél talán. Két és Szkri. fél legalább. Igen, Igen. Tehát hogyha én nem, egyébként én nem vagyok annak ellen, hogy visszálljanak arra, hogy vagy az, hogy ez az évadonként van valami ilyen felütött gonosztevők, vagy csapás, vagy valami, amit meg kell oldani, és akkor visszáll a végén a, a státuszkó, vagy az, hogy elkezdenék kinyitni ezt az egész világot egy kicsit úgy, hogy, hogy nem mindig Lezárjuk az ut utolsót, és utána, mintha meg se történt volna, megyünk tovább. Hanem, hogy akkor tovább visszük a nigger a neki is lesz valami fejlődése, kibontjuk ezt az egész világot, megmarad a Hilda, megmarad a Kingdom, megmarad a, mit tudom én. Tehát, hogy megmaradnak a communityk, és hogy így, így kicsit így látnánk többet a világból, mert hát szerintem a második vagy a harmadik évad óta én nem éreztem azt, hogy itt bármit látnánk a, ebből az egész Walking dead világban, hanem mindig csak ilyen kis éppen odasodorta a hülye gyerekeket. Uh -huh. Jó, hát én most inkább tényleg ezt a belső viszájt nézném meg, hogy hogyan építkeznek. Tehát én, én most ilyen nagy főgenyát most egy ideig nem akarok megint, de jó, az annyira nem volt szörnyű, hogy, hogy most már kaszán gondolkozzak, de azért még mindig van hová fejlődni a sorozatnak, tehát a a jótól még mindig elég messze van sajnos, de legalább valami alakul egy picit. Jó. Na, hát túl vagyunk a sokadik walking kibeszélünk is. ijátok meg ti is, hogy nektek hogy tetszett, hogy tetszett az egész négyenes lezárás, illetve hogy mi nem értettetek egyet velünk vagy ilyesmi, úgyhogy szívesen fogadjuk ezeket az észrevételeket. Vagy ki az, aki csak úgy követi a sorozatot, hogy már minket hallgat? Tehát, hogy Igen. már az epizódokat se nézi meg. Hát sok ilyen van. Igen, láttam ilyeneket, úgyhogy jelezzétek, hogyha van még ilyen, és hogy ja. mennyire végzünk amúgy kielégítő munkát ezzel. <gül> hogy még így is képbe vagytok a sorozattal. Jó. Ja. Hát rövidebbek vagyunk azt. Én, az egyértelmű. Végnézni. Jó, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet! És találkozunk majd ebben a hónapban hamarosan újabb számozott adással, és ja, tartsadok velünk, és sziasztok! Siasztok!